За бъдещето на този парламент предстои да говорим от тук нататък, но и да го видим след избора на председател на Народното събрание. Поглед обаче сега на финала на Хоризонт обед към бъдещето на човечеството, устойчиво или непоносимо? Под това предизвикателно заглавие ще премине утре нощта на идеите в Френския институт. От 18 до 21.30 в зала Славейков на Френския институт в София ни очаква буквално маратон от дискусии и филмови прожекции. За мен е удоволствие да кажа добър ден на директора на Френския институт, Иститут, път път Пьер Колио. Здравейте! Директор на благодаря и на Мария Конакчиева от Френски институт. Няма нужда от представяне за френско или за любителите на френската култура. Всеки съм сигурна е чувал нейното име. Ще разчитам на нея за превода в ефир. Осма поредна година нощ на идеите. И винаги с този елемент природа. И вгарде на защо това е толкова важно за Франския институт, господин Кулион? Това е и за нас. Това защото това е едно наследство, което много преди нас предшествените ни оставили. Я нашата генерация, моята генерация, tous de de consommation, de développement consommer et sans jamais nous poser la question de l'avenir de notre planète. de notre ressources какви са нейните uh, богатства абсорбе, uh, и колко тя може да, ну да поеме всичките тези отпадъци, които ние е така неглижирано изхвърляме. И може de... ние, като вече големи хора, и можем solutions. да си поставим въпросите и да се помъчим и да отговорим на тях. И За нашите деца е... И... Даже Има едно любопитно не в заглавието, бъдещето ни е устойчиво или непоносимо. Нето всъщност е в скоби. Можем да го прочетем като непоносимо, но можем да го заскобим и то да стане малко по-поносимо. Дали това означава, че всъщност от нас зависи какво бъдеще избираме? Абсолютно. И може би точно това е било и целта при тази, това заглавие. Че не е още много късно за всичко. И че трябва от сега да мислим за бъдещето. И че всъщност, това е лично наше решение и от нас зависим от неща. Една интригуваща тема предлагата за дискусия утре вечерта в Френския институт. Обичайните ни практики при излед в природата устойчиви или непоносими или непоносими, в свободното ни време. И аз веднага се сещам en за един suportac, казус, е, добре познат и на нашите слушатели, достъпността на Рилските езера, и, например, и, които и, водят и, до тяхното и, много сериозно и, замърсяване. Ceux qui Интересно ми е, натюр. има ли практики в Франция, добри примери за това как хем да има всеобщ достъп и същевременно с това да се пази устойчивото развитие mm -hmm. на екосистемите? Oui, on, да, nous, разбира се un, un ноете бяхме uh, пърруите notamment политик до соле кот Не с uh, uh, разбира се, бреговата ли uh, ивица Да го uh, наричаме как да, uh, да съхраним нашата бригова линия с зони, които са абсолютно забранени. Каланк, Например, до Марсили има област Каланга, която абсолютно необходимо да запазим. Et donc, où effectivement, il y a eu des politiques en termes de nombre de, de touristes Et, tam, например, Et nous avons aussi toute une politique de parcs naturels. Et qui réduisent à la, à la fois l'accès, mais surtout les comportements. Но за нас не само и да, да, да ги видим, но и как се... Nici drжим по време на нашето je pourrais prendre un autre exemple mais qui n'est pas du tout français pour l'heure. Moi de d'âme et plus Mais tout le monde connaît euh, cet endroit idyllique en Thaïlande où a été tourné de le fameux film qui... La plage avec Leonardo DiCaprio. Et donc il y avait tellement de touristes qu'à un moment les autorités и имало е толкова много туристи, че Таиланд е решила да затвори мястото за туристи. За да може да помогне на екосистемата да се възстанови. И сега, разбира се, може да се посещава много регламентирано. Интересни са партньорите ви, Международния филмов фестивал на и Института по океанология, професор Фридьо Нансен към Българската академия на науките във Варна. Ще има и филм за него, но сега ви предлагам да чуем секунди от филма «Нашето море от отпадъци», който е всъщност един френски филм. Секунди от него quand on fréquente le milieu marin depuis qu'on est tout petit le fait de voir son environnement natal euh, se dégrader c'est quelque chose d'assez insupportable c'est pas exceptionnel, c'est toujours comme ça тук мисля, Освен вълните на Средиземно море, тук чуваме звука от кенчета, найлонови пликчета и новия момент в световния буклук. Маски, латексови ръкавици – в морето. От Буклук продължаваме разговора с, с Пьер Колио, директор на френския институт, където утре вечерта по време на нощта на идеите ще бъдат дискутирани нашите представи за едно по-устойчиво и по-поносимо бъдеще. Виждам, че ще участва френската социоложка Флоранс Рюдолф. Какво ще научим от нея? Тя uh, qu quest qu qu que, uh, казала, ça? че е много спешно да, се, да, се прави, да има акция към това, да има отношение много спешно. Mais que vous parliez tout à l'heure des mesures que peut prendre l'État, nous говорихте преди това и какви всъщност uh, може да предприеме държавата като мерки. Uh, uh, uh, que... no, Но че държавата не може всичко да направи. И може би не самите, че знаеш държание. почваме да де бон различни добри рефлекси. Говорим, разбира се, за отпадъците в морето. Той е бар. Дори на плажа, когато си сложите цигарата в пясъка, който изглежда uh, толкова минимален като жест и малък, mais on като ги гледаме тези хора, които си крият всъщност това, което не би трябвало да правят в пясъка и, и мислят че така са се скрили. Crea Това е наистина, един истински екологичен проблем. Donc, si la и ако този филм всъщност говори само за Средиземно море, nous, film, de de la но no, е, no, по този начин ме... ние можем да говорим за Черно море защото euh, uh, très с, с един бряг ябица, която е толкова туристична и много построена и voilà. euh, euh, да можем euh, още може public... веднъж да можем да а сколкото можем да а, убедим тая публика, че това не е нормално. De, de ne pas au même que la и да не се стигне до Средиземно море, защото в Средиземно море има много повече отпадъци заради многото кораби, многото туристи, които ходят там. А, освен програма Утре вечерта в нощта на идеите, продължавате дна. и в събота. Воку -воку, Секунди кончени, имаме да кажете с какво. Samedi, abe, Alors le samedi effectivement nous nous allons présenter euh, un, euh, uh, uh, uh, un film de fiction qui s'appelle La Belle Verte c'est un film d'une réalisatrice très connue qui s'appelle avec notamment Marion от много известна режисьорка Колин Серо, с участието на Бенсан Лендон и Мариан Котя. Т.е. продължавате в това съчетаване между наука, климатология, грижа за обществото на бъдещето и, и изкуство и добро, добро филмово изкуство. Много ви благодаря Мария Конакчева за превода в ефир и Пьер Кулио, директор на Френския институт, където на 20 април утре в четвъртък от 18 чак до 21.30 ви очакват незабравими и вдъхновяващи Преживявания в един маратон от дискусии, филми и идеи под знака на нощта на идеите, бъдещето ни устойчиво или непоносимо.